Absolut i ta konvetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrëve, kryusit të gjithësis, përshëndajtjet mëshira, bëkimët e Zotit, qofshën bi më të mirërë, Zotriju në pengamërë në Muhammedin sallallahu aleyhu sallam, vishok të ti besneke mbi familën ti të, të ndarshme, mbi bashkëshort të ti të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët e sërëtë ndjekër rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kiametit. Vazdojmë me lejen e Allahut xhallahu xelal u aleh ne kët ditë të bekuar të Allahut subhanehu ve teala ditën e Xhamas, që të lexojmë diçka nga ajetat e bekuara të Zotit subhanehu ve teala në mënyrë që ta shtojmë vetëdijen tonë për Allahun xhallahu xelal u aleh, ta shtojmë besimin tonë, ta ngulisim dhe ta ujisim imanin me të cilin na ka begatuar Allahu te bareke ve teala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një numër të madh të haditheve ka nxit që njeriu të jetë studiuas, të jetë hulumtues rreth çështjeve të Kuranit Allahu xhella xhella jalalu arsyeja pse njeriu i është obliguar mësimi i Kuranit oj sepse Kurani ndihmon në realizimin e çllimeve të krijimit të njeriu Allahu جل و علا e ka zbrit këtë libër Ramadanstor dhe e ka vendosur ligj dhe kod që njeriu për çdo çështje të tij t'i referohet këtij libri. A ndaj njerëzit që ishin në të kaluarën, që ishin në kohrat e lashta, kanë pas nevojë që dikush t'i udhëton jetën e tyre, që dikush t'i menaxhon jetën e tyre, që të jetë një bazë burimi, një bazament dhe një themel referencë dhe kthimi ku do të këthehen për t'izgjith problemet e tyre, për t'izgjith të lasët dhe nga të resët të të cilat i ka në jetën e tyre. Dërsa jetë është përplot nga të resët dhe të lashe, jetë është përplot probleme dhe labirinte. Andaj, daljen nga këtë labirinte, daljen nga këtë probleme nuk arrin të zgjithë, përvecë se a i cilin a ka kryu neve, a është Allahu Gjelle, Gjelle Gjelle Luhu. Andaj, lezimi Kur'anit ka për qëllim arritin e sinimeve që njëriju të jetë në përputhje, në harmoni të plotë me univerzin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, me univerzin e Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe djetarët e muslimanve, shpeshherë, ndeshjen dhe konfrontimin dhe përplasjen me Kur'anin e shembolejnë dhe e bojnë me shembolejnë si kur njëriju i cili mbyllët në një hapsir pa oksigenë pa ajrë, sikur njeri ju i cili mbyllët në një vend dhe në ta nuk ka ujë dhe nuk ka ushimin e tina. Andaj, jeta e ti është në pikpytje, në vërsi, se sa është largu prej elementeve kyqet e jetës e ti. Nësë është larguhe, apo nësë është mbyllë në hapsirë kur nuk ka ajrë dhe nuk i mundësot frimarja, atër jeta e ti shumë shpejt do të përfundon. Nësë ojë mbyll nga uji, ata rjeta e tij pak më gjatë mirë po do të përfundon. Nëse është izoluar nga ushqimi, jeta e tij do të zgjatet ndoshta edhe pak më tepër, gazet njeriu duron pa ushqim pak më gjatë, mirë po jeta e tij është drejt shkatërimit demos. I till është libri i Zotit Xhelal Xalalu. E till është rruga Allahut Tevareke Teala. E till është gjaodia dhe monira se si dëshiron Zoti Gjelle Gjelluhu që na me hecat rrugë nëse na i shmangemi kësaj rrugë nëse neve i shmangemi mësimeve të Zotit këshilave të ti ata që i kërkonaj prej neve dhe ndalesat e ti atëherë neve varsish sa emi largue prej rrugës në ashtë pritët shpejt më shkatrua në varsish sa e kemi dal prej rrugës dhe emi shmange prej rrugës atëherë në atë varsish andaj për nga meri sallallahu aleyhi sallem te kësa për qëndronë të një dit me shokët e ti e mur një shkop dhe e vizatoj një rrug e borin një, një viz të drejt pastaj në të djathën dhe në të majtën asaj vize i vizatoj disa vizat të vogla majtës dhe djathëtas dhe thapin nga meri sallallahu aleyhi sallem a shikoni këtë vijen e drejt than poja rasulallah poj dërguari allaut tha hadha siratu allah Kjo është rruga Allahut, rruga Ime, me të cilëm jam urdhru që të ndiçni. Tha i shikoni këtë rrugicat majtës dhe djakëtas të vizatume, than poja Rasul Allah. Ky shembolim, o shembolim te për i thjesht, mirë po njerëzve duhe shpesh herë me jau ilustruhe dhe me jau shilë në mënir figurative që t'i shojnë realitetet ashtu si qëmë. Tha këtë rrugicat majtës dhe djakëtas, janë rrugicat të cilat i shpikë që i tani, Andaj kini kujdes, fe i e ku më të turuk, tha kini kujdes nga këtë rrugat të sidat janë majtës dhe djatëtas. Shpesh herë shetani, shpesh herë shetani, me luftën e ti të pandalshme, me përleshin e ti të pandalshme që ka meneve, aj qëllimin e ka be të nxerë një rrugitës për rrugitësave. Nuk është për qëllim të kaj dhe nuk është e shumë më rëndësi në cilën rrugitës. Mërënëci është me të hedhë një rrugistë të gabume. Andajve simtari duhet me qenë i kujdeshëm, që të jetë në gjadën e Allahu gjellegjelalu, që të jetë në rrugën e Allahu të bareke, e të alla, dhe këta nuk ka mundësi ma rritë, përvecë se nësi është i kujdeshëm dhe i zëllshëm, që të ndëgjoje Allahun Gjelle Gjellalu, t'i dëgjon këshilat e tina dhe t'i zbaton dhe t'i manifeston ata qka e ka dëgjue prej mësimeve të Zotit Gjelle, Gjelle Vala. Kemi ngellë në surën El Kamer, surë Mekije, kaptinët cile i ka zbitë për nga Merit Sallallahu Aleyhi Sallem në periudhën Mekkase. Dhe ne edhe gjithmonë, para se në ufud në ajetet, e cekim kaptinën dhe periudhën kohore të zbritjes që besimtari kur të i dëgjon disa prej ajeteve ta din se në cilën periudhën kohore ka zbrit dhe ta din mënyrën kronologike se si janë lidh ajeteve dhe si është lidh historia e këtjera ajeteve nga se kanë zbrit për njare të caktuara kanë zbrit për njerës të caktuara dhe kanë zbrit për shërimin dhe mjekimin e së mundjeve të caktuara e kështë me ratë Andaj duhet vësimtari me ditë se qka për po dëgjën dhe qka për po të rajtohët dhe qka për po shpjegohët. Sure me kije, e zbritur në periudhen e mekës. Allahu i gjellëvala i siel disa histori të shkurtra duke i shkoqit nga historie e madhe për t'in zjerë neve musimet për këtëre njarjeve. Dhe ka cek Allahu i gjellëvala njarën e nuhut alai salatu vë selam për nga merë dhe i dërguar i ti i parë prej pejgamberëve dhe të dërguarve, i cili është dërguar tek popujt pas Ademit dhe Idrisit alayhisalatu wassalam, të cilët kanë qenë vetëm pejgamberë dhe nuk kanë qenë të dërguar, dhe i pari i dërguar është Nuhu alayhisalatu wassalam. Allahu جل وعلا pas ia përfundon çështjen dhe historinë se Allahu جل وعلا ka shpëtuar Nuhin bashkë me familjen e tij besimtarë, duke u fundos njëri prej djemëve të të tëre që gjithë do të vjene në surët jera, dhe ka gjëpotu e disa prej tërë, dhe tëre, dhe tre prej tëre, ka thamë për nga Meri sallallahu aleyhi sallam, i gjithë njërzimi, kthejhet të tre djemë të nuhit, aleyhi salatu wassalam. Pasaj thotë Allahu gjellë u ala, wa la qëtë <tost5000> të rak naha <Istana> ajetën fëhelmi muddekir, fë kejfe kane athabi vë nëzhur. Thotë në vazhdim të ajetëve, zoti gjellë u ala, Welaqad taraknaha ayatan ngjallën e Nuhut dhe ata që ndodhin me Nuhin neve kemi ngel dhe kemi vendos ayet ayet neve ayet e quajin çdo ayet të Kuranit çdo fjalë fjali të Kuranit mirë po fjala ayet në bazamentën e saj nuk është ajo ayet që ska njerëzit e dinin Te Kur'anit Allahu xhellahu ala. Po ajo ka kuptim gjuhësor. Fjala ajet. Kur'ani kur, kur ka zbrit, janë thujt po zbresin ajete. Po zbresin ajete prej Zotit xhellahu ala. Dhe i kanë thujt fjalët e Allahut ajete. Dhe i kanë dha ajetën. Po ajet do të thon provë, fakt, dëshmi, diçka e cila argumenton për diçka tjetër. Diçka e cila Dëshman për diçka tjetëm Në përmet syve e shojim botëm Në përmet vejshve dëgjojim zëra Në përmet hundës i në hatmi erat e ndryshme Në përmet gjuës i shijet e ndryshme E kështë omerat Ajetet e ndryshme në përmet disa sendeve të ndryshme Allahu gjellëvanë në gjarin e nuhit Ka thonë e kemi bo ajet Andaj në vijeratën e kaluar E ceka se Zotin evena i bje mësime në diforma Allah u gjellohala mësime të nësien në, si në dy forma. Forma e parë është forma e ledzimit, ka zbit liber. Allah u ka zbit liber. Dhe kjo liber ledzohet dhe sudjohet dhe i qasën njërzit dhe ulemat dhe nxjeri mësime. Eksu me ra. Dhe forma e dytë, e mësime me më tësat i zvret të zot i gjellohala të gjdo njeri për njërzve është forma e kaderit. është mësimi kaderit. Allah u të qënë mesajën e jetën të ande. Allah u të qënë mesajën e jetën të ande. Dhe ju qënë njërzve në shëshri mësime. Ja u zbetëshion dhe ju e për ushqim dhe ju ja e për ngritë pasurion dhe ju e për fëmi. E kështë omerat. Të gjitha këta janë ajetet të zotit. Fëmi ju është ajeti zotit se t'i skipas mënëcime e bata. Allah u gjellëvalet e ka bata. Pasuria është ajeti zotit se t'i skipas mënëc Shumajete, termet janë ajete të Zotit. Shi ju është ajet i Zotit, dielli është ajet i Zotit, frymaria është ajet i Zotit. Kto nuk lexohen. Kto nuk lexohen. Kto po bartë në libër, mirë po para se më bartë në libër, kanë çënjë sende të prakshme. Kan çënjë katiki përjetue. Të gjitha Allahu i ka thujtë ato ajete. Ajete çka ti ka dërguar ti edhe mua, për çka? Për të nxjerrë mosimet. Andaj Allahu na mëson në forma Forma e parë është forma e lezimit Dhe forma e ditë është forma e përjetimit Përjetimet e tona Jelë ajetet e Zotit Gjelluara Allahu thotë në këtë sure Në gjarën e nuhit E kemi bo ajet Ajet për kanë Walla qatë të rakë naha ajeten Fe helmin muddekir Allahu thotë E kemi bo ajet Aka di kush ka merë mësim Aka di kush ka merë mësim Dhe forma e dhe stili kur anor është te për i mahnitëshëm kur esjel këtë ajetë të madhë dhe në fund thot a ka dikush që mërë mësim sikur, sikur ban me dije ajeti dhe sikur ban me me isharat ajeti se ata të cilët dhe të marim sim janë shumë pak ata të cilët dhe të marim sim janë shumë pak andaj kënë gjarje e madhe me gjithë së shumë e madhe dhe njërzimi ka përfundu në shkatërim pardesh një grupi të të vogël të njerëzve ku kanë dhënë dietar dikun 80 veta prej gjithë banorëve të tokës kanë shpëtuar kjo më të vërtet është mucim i madh kjo më të vërtet është mucim i madh sikur njerëzimi ta përjetoje një shkatërrim të madh dhe të çdukot me miliona njerëz që do të ishte një përjetim i madh që do të ishte një ajet i madh një provë e madhe mirë po prapë se prapë, njerët e të tëtë të mirë në mësim, edhe të, të qasëshin me sy të qelë, kësa i njarëja dhe të ishin pak, nga se të tjene dhe të ishin gjitë në jetën e vazhdushme. Andaj, thëtë Allahu Gjelluala, njarën e nuhit e kemi bo ajet, pa ka dikush që mërë mësim. Pasaj, thëtë, dhe kejfe kane athabi wa nudhur. E si ishte dënimi im dhe paralemrimi im. Allahu Gjelluala, Iqishte parla mëru popullin e Nohit dhe na ka parla mëru neve. Allahu e cektu parla mërimin dhe dënimin. Parla mërimin dhe dënimin. Dhe subhanallahu. Allahu jallawala nuhi dje ja ka çu parla mërimin dhe popullit të tij. Dhe mosdoximi i tyre ka rezultuar me dënim. Ndërsa ne veçana ka arrit, na ka arrit vetëm gjyksa. Na ka arrit parla mërimi dhe nuk ka arrit dënimi ka arrit para lajmërimit dhe nuk ka arrit dënimi. E Zoti Xhellahuana drejtohet kështu. Fe kayfa kan azabi wa nuthr. Si ishte dënimi im dhe para lajmërimit? E ka para pri dënimin para para lajmërimit. E ka para pri dënimin para para lajmërimit. Pse vall? Atyre ju ka mri dënimi. Ndërsa neve na ka mbet para lajmërimit. Allahu ka zbit Kur'an e ka zbit sunnet ka qu të dërguar e ka zbrit libra dhe ka zbrit libra të knede dhe ketë këto janë parlemrime alarme Allahu ka lëqu alarmet të mdoja alarme për një zjarë për një dënim të zotë i gjellëvala Allahu në thotë në këtë ajet atyre ju pa të ardhë parlemrimi dhe parlemrimi të tëre s'ka ba dobi dhe ka ardhë nimi ju vetash Ha? Se këkur arna flet neve Ata kanë vdek Ata kanë drujet Këkur arna flet neve Atyr i verë parelemrimi Nuk ju bani dobi I mërë dënimi Tash juve ju kam beth parelemrimi Edha jeti thot kështu A me ndoni se do të baj dalime Mes popullit të nuhit Dhe popullit të tjerë Nëse veprimet të tërë janë të njeta Ja jo. Fekej i fekej në adhebi Ua në dhurë Si ishte dënimi im dhe parelemrimi im i njëti paralemrim ka orë për ata i njëti paralemrim ka orë për neve thë pengameri sallallahu aleyhu sallem se na pengamert jemi vlezër na pengamert jemi vlezër që da me thonë jemi vlezër jemi vlezër se jemi në një thirje jemi në një rrug jemi në një, një mënirë të të jetuarit jemi nga njëj nga njëj dërguar të dërguar nga një dërguës e ajo është Allahu Gjelluala adhe thëtë Allahu Tabareke wa Teala ta wala qad baathna fi kulli ummetin rasule eni abudullahu e gjitheni buttagut thëtë Allahu Gjelluala në gjdo popull kemi dërgu nga një të dërguar gjdo popullit ja kemi dërgu në një të dërguar pra shko njërës të cilët kanë bejt pa për nga mërë shko njërës të cilët kanë bejt pa për nga mërë thirja thiri e tërë ka qenë një. Thiri e tërë ka qenë një. Ta adhurohët Allahu dhe ti shmangë të adhurimin ndaj shëjtanit dhe ushtrisë të ti. Ta adhurohët Allahu u gjellë u ala dhe ti shmangë njërzit gjdo sendit i cili adhurohët përveç Allahu te bareke vë te ala. Andaj kjo ajet ban me i sharejte dhe me argumentet të fuqishme se njërzit janë në paralejmrime dhe janë në buz të dënimit dhe janë në gremin të dënimit بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَسَادَتَ اللَّهُ جَلَّ وَعَالَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ كِي آيت إي ريفروات ستيلت القران كِي آيت إي ريفروات ماضشتيس القران ات الله جل وعلا كِي آيت إي ريفروات بوتسيس درحمتيته الله جل وعلا سيقول الله تمدنونت پاپار لمرن Neva do të shme ankue për zullum, sikur ne vallahu mos na çonte pejgamberi, do të shme ankues se se kimi dit se çela është rruga. Sikur Allahu mos na zbritë Kur'an, kishmi me çaj se nuk e kena dit se ka duhet të ecë. Mir po Allahu kët këto i ka larguar. Dhe kët këto pretekste i ka shmang dhe i ka zësuar me zbritjen e Kur'anit. Dhe kët kët zbritje shikona kët ajet si e çuam. Walaqad yassarna l-Qur'ana li-dhikr. Fa hal min mudakkir? Neve Kur'anin e kemi botë të leht për mësim A ka dhe kush i cili mërë mësim Ki Kur'an është i leht për nga natyra e ti Ki Kur'an mësimët e ti janë të leht a për nga natyra e ti Argument Argument është se Allah u në Kur'an ma shumë nga ka dhanë se sa nga ka lip Allah u në Kur'an ma shumë nga ka ofruhe se sa nga ka kërkuhe Allah u gjellovara ma shumë nga i ka lëshu bëdoqet se sa ka lip në që ka prej neve A dhe në gjësure, fillon me bismillahirrahmanirrahim, me imrën e Allahut, mëshirruesit, mëshirëbërsit, që do me thanë se gjësën që ka fillon në sure, fillon me rahmet, fillon me mëshirë, dhe gjësën e cila jipët në gjësure, që ka vjen, fillon me imrën e Allahut, të matë madha, ajo është e imrën e Allah, dhe pas taj, me emrin e dytë matë madhe është Rahman dhe është maj mëshirë shmi që ka egziston dhe pastaj emri tjetër Rahim i cili mëshiron ropët e ti atëher Allahu para se me thonë tije falu të ka dhanë Allahu para se me thonë në dalju haramit të ka dhanë Allahu para se me lip pre tije të ka dhanë tije të ka dhanë shumë të ka dhanë pre jetës të stande dhe furlizimeve tua dhe bëlloqeve që ati kalëshu Allahu u gjenë le gjelalu pastaj të ka lip pastaj kalip. Dhe sikur njerzit ti meditoinin të mirat e Allahut te bareke u teala, do të vraponin ti thoin atij faleminderit. Sikur njerzit ta ta perceptojnë si duhet dhe të kenë kuptim të sakt të nimeteve që ajo ka lëshuar Zoti xhelal xelalu, do të kishin vrapuar dhe do të bën copa ku s'i thot Allahut më shumë ti faleminderit dhe i thot alhamdulillah dhe i thot Allahu xhelwala shprehje mirëjoje këtu me radh. Ataj thot Allahu xhelwala Walakadi jesër në lë Kur'an E kemi botë të letë Kur'anin Nësimet e Kur'anit janë të leta Ullzimet e Kur'anit janë të leta Mirë po njeri ju Për shakë ignorancës të ti Zullumit të ti Korrupcionit në shpirtin e tina Ndeshët me urtët e Allahu Gjellewala Për ndryshe Shpirti i mirë Shpirti i qiltër Shpirti i cilin nuk ka një losje Në brendin e ti Nuk gjenë, gjenë përplasje me Me librin e Zotit Gjellewala Nuk gjenë pë Thapin nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Hadithin që e kanë zhiri ma në Bukhariju Thapin nga meri aleyhi salatu ve selam En nufusu Gjunudun më gjennedah Shpirta të janë si ushtrit Ushtrit e rështuara Ma te arafa minha Ihtelefet Ata të shka njifë njëni me tjetërin Prej ushtarve bashkohen Wa ma Ihtelefet Tenakarat Dhe me të nakëra t'i khtelefet, dhe ta pengameri aleyhi salatu e selam. Dhe qka nuk njifën janë i me tjetërin, ndaha. Shpirtrat, jo trupat, shpirtat e tonë brenda neve, qka janë pjesë përbërse të jetës tonë, pengameri i ka qujtë ushtri. Në nuk i shofëmi ato, në nuk i shofëmi ato. Në i shofëmi ftyrat e njërzve, i shofëmi syjt e tëre, i shofëmi trupat e tëre, i shofëmi gjuët e tëre. Mirë po shpirtat nuk ja u shofë Nësa Kur'an i fletë për shpirtrat Thapin nga meri a lehi salatu salam Shpirtat e njerëzve janë si ushtëria Kusht njifët rështohet njëni me tjetërin Ata shkas njifën ndahë A thuvat shka do me thonë kjo adith Djetarët kanë thonë Njeriju e merë udzimin e Zotit në vërsi për shpirtit të ti Njeriju i zbrit rahmeti në vërsi për shpirtit të ti Ata shpesher të e gjenë se Në një, një njerit e saktuar ki harmoni Dhe kjo e përputhje. Dhe kjo rahati kur rrin me xelis me ta, e kështu me rad. Në një tjetër nuk e ke rahatin e njëjtë. Dhe ndin ndin siklet prej atina, dhe ndin shtyp edhe presion, pse vall. Komunci juaja e tij është e njëjtë. Stili i tij është i njëjtë. I dy njerëzve të caktuar, mirë po. Apo çka nuk e shoh, më nuk është e njëjtë. Shpirti i ti tij nuk është i njëjtë. Dhe ti ndin siklet, pse vall. Shpirti jot me shpirtin e tij s'kan gjetur harmoni. Nuk janë të barabart Nuk janë të njët dhe përplasë Këtë përplasët i nuk e ndjenë Këtë përplasët i nuk e shëf I shëf disa gjurëb dësaj I shëf disa gjurëb dësaj Andaj, uzzimi i Zotit Drejtimi i Zotit Vjen në vërsi për e shpirëtave Vjen në vërsi për e shpirëtave Në shumë ajetit të Kur'anit Allahu Gjelluara e ka citu një ajet të mad Inna Allahe la jehdi lë qawmë al-fasiqin Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Allahu that kështu në shumë ajete dhe avizat e din këtë ajet në shumë shumë ajete. Allahu nuk i udhëzon njerëzit zullumçar. Allahu nuk i udhëzon shpirtat e prishur. Allahu nuk i udhëzon shpirtrat e prishur. Dhe shpesh har devijimin e njerëzve. Allahu e lidh me shpirtat e tëra. Me shpirtat e tëra. Pra përplas sot shpirti i ti me udhëzimin Shqikon në surën Taube Në surën Taube Allahu Gjelluala i drejtojtë për nga merit sallallahu aleyhi wasallam Ju e dini se për nga merit sallallahu aleyhi wasallam Shumë prej familjarëve të, të ti nuk i këshim besuë Dhe i këshim hi në luft në për nga merit sallallahu aleyhi wasallam E shumë prej tërë kanë vdek në mos besim Për nga merit ju zvrit kjo ajet në surën Taube Istë të gëfillehum, eulatës të gëfillehum In mëra, si du shë ba një stikfarë për ta, si du shë më zë banë. Si du shë falja u gjenazën, si du shë më zë falë. Si du shë thujë e zëtë falja u si du shë më zë thujë. Edhe nëse kërkon falje për ta, shtadhët herë, fe le një gëfira Allahu lehum. Atërë së ja u falë, Allahu. Atërë së ja u falë, Allahu. Pse e valë? Pse e valë? Dhali kebi ennehum Kefaru billahi wa rasuli Arsia është se Ata kanë mëhu Allahun Dhe të dërguarin e ti Allahun e kanë mëhu Dhe të dërguarin e ti Esenca, esenca këti mohimit Pse janë prishtë dërin këtë gjendje A thu valë val, Një njeri me nejtë me pengamere Me qenë në shtëpinë e ti Me e paftirën e ti Me e pa disciplinën e ti Me e pa boralin e pengameri sallallahu alaihi sallam Me e legjukur anin Jo për e gjalarme Me e ndegjukur anin direkt për e ati që e është zbrit Ajo është Muhamedi alai salatu e salam Me e pa sielën e ti Të jesh zakonshme Stilin e ti të jetës Të mërëkullushëm Shpirtin e ti Më të drejtin që ka egzistu Dhe me gjithë to cilësit që ka i kam pa Me sytë të tërë i kam përjetuë Me trupin e tërë edhe prapë mësë me besuë Edhe prapë më së më me besuhe Edhe prapë më me idol kontra dhe Më këndërvime ta Atër qëka egziston këtu Atër këtu Allahu gjellu ala ka reaguhe Dhe ka të reguhe se nuk jau fali Nuk jau fali Kse val? Uzzini ka zbrit Kur'ani ka zbrit Ennehum kefaru billahi wa rasulihi Ata ka më bëhë kufar Allahu dhe për nga merin e tina Allahu tha Kjo arsye pëse Allah nuk i udhzon njerëzit e prishur. Inna Allah la jehdi l'kawme l'fasiqin. Allah nuk i udhzon njerëzit e prishur. E prishje e tëre, ku ka qenë? Në shpirtat e tëre. Në shpirtat e tëre. Andaj Allah u gjelluara, e shikon të këneve fillimisht, shpirtin ton, mentalitetin ton, mënyrën se si e perceptojnë a botën për rëthneve, pas ta i naja preuzimit dhe këtë vërsinjë. Në jepë preuzimit në këtë vërsi. Tha për nga mërë a.s. Se Allahu Jelluala qati urrahim ndërpresin e lidhje me farefisnore ndërpreta Allah. Tha Allahu Jelluala ja kun vendos farefisit emrin, pre emrit tim. Farefisi në gjurën e Arabbe qëhet me emrin rahim. Rahim, rahim dhe me thënë fis, lidhje. Adhe ne thëna farefis. Fisi i lidhër në përmet farës Fisi i lidhër në përmet farës Pro ti i lidhër me ta Kur ali dhe shëriati e ka qujtë Ndërprerën e kse në lidhje Ndërprerën po po ndër e, ndër e me Zotin Po pëse? Po pëse qenë ka ndërprerën e lidhje Farëfisnore Ndërprerën e me Zotin gjellëwara Për shka kse Ndërprerën e lidhjeve Argumenton për shpirtin, për shpirtin tanë Argumenton për prishin tanë Argumenton se mëshira jote nuk kësht N Nuk mundet njeri ju më u shmangë nga familje e ti, nga tafërmit e ti, nga ta të cilët janë pjesë përbërse e egzistimit të ti. Prindi dhe nana e këshëmë e radhë për familjarëve. Andaj shëriati i shikon fillimisht, apo Allah u gjellu ala, zoti jonë të e bare këvo të ala, ne i shikon fillimisht shpirëti. Pas taj, trupi jonë nuk është shumë e rëndësi. Trupi jonë nuk është shumë e rëndësi. Andaj ka thënjoni për djetarëve të Spanjës, Ali ibn Hazm, ja një kolosave të dijes të asaj kohe kur kanë qenë muslimanët në shkëlqimin e tërë të dijes, ka thënë, nëse dëshiron më shikoe se çka është më me vlerë te Allahu i Gjallëwala, e trupi apo shpirti. Ai vjen udhëimi i trupit, ai vjen shpirti, ka thënë shikojë një erin ku të vdese. Shikojë një erin ku të vdese. Njerëzit ku të vdese çka i bojnë trupit? Shpejtojnë më shpejt me fut në varr. Shpejtonë më shpejt me hek se i vjen era Kufomës i vjen era Dhe kundërmonë aromë të keqe Dhe lëqonë aromë të, të randa Kjo ka thonë të njerëzit Kjo të njerëzit Paramendote me lacet Paramendote me lacet para Se edhe, edhe me lacet Ka thonë për nga meri ale i sara të sram Mundohen prej ere së keqe Shka ju vjen edhe juve Andaj ka ndalu me ardh me qep Dhe me hudra në gjami Se mundohen me lacet Kufomës i vjen era na mundohme me largue edhe me lashët largohme prej ku fomës pa Allah u gjellewala edhe Allah andë dhe thapin nga meri alai salatu selam kur të vdese njeri ju ju e fut një në varrë a shpirti ti, ngritën dhe cilë qka shkoj ka të Allah u, shkoj në shpirti tha Allah u të barë ke vëtarën në një jet illa men et Allah e bi kalbin selim nuk shpoton të zoti gjellewala vetëma i cili vjen me zemër të pastër ndërsa ju e deni se njerëzit shpesh hata përdorin kuptimin e shpirtit në vend të zemrës dhe kuptimin e zemrës në vend të shpirtit, andaj thonë ishte njëri shpirtmirë edhe thonë ishte njëri zemërmirë. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri, fa hal mudhakkir. Lekin al-ihsua al-Qur'anin për mësim. A ka dikush i cili merr mësim? Mësimet ku vijnë në shpirt. Mësimi adhyn në shpirt, ndërsa trupi vetë manifeston atë që vendos në brendsinë tonë. Thëtë Allahu gjelluarë dhe vazhdim Këthë dhebet adun Fë kejfe kane Adhabi vë nudhur Allahu kalon një popull tjetër I cili kishtë vepruve veprimet e popullit të nuhit Dhe shikone Dhe kjo sure E tregon në gjëshmurin e veprave Në gjëshmurin e dënimeve Dhe trajtimët e njeta Tha Allahu gjelluarë E mohoj Allahu dhe pengamert Populli adit Një popull tjetër popull i adot. Fa si kaan azabi banu dur. Si ishte dënimi im dhe paralajmërimim, dhe kështu ahet të do vazhdoj. Do të shohme në lein Allahu xhelal në xumat e ardhmë se si çdo paralajmërim te popullit, te çdo popull ka rezultuar me dënim. Dhe këto janë ishareta të mëdha të Kuranit Allahu xhelalu ala, se thretimet e mia. Kështu na thot Allahu xhelalu ala. Thretimet e mia. Me njerëzit janë të barabarta. Trajtimet e mia me popull janë të barabarta. Paralajmërim. Mos disiplinë dëmim. Paralajmërim. Disiplinë, bindje, shpërblym. Kjo është trajtimi Allahu xhallahu ala ndër gjitha popujt. Elusim Allahu xhallahu ala, çq Allahu te barake ve taala musliman për popullin rebel. Elusim Allahu xhallahu ala, çq Allahu te barake ve taala, lavan për popullëve besimtar. Elusim Allahu xhallahu xhalalu, çq Allahu te barake ve taala, na kaplon me mushirin e tina. Elusim Allahu xhallahu xhalalu, me të gjitha emra dhe të zotë ditë të larta, çq Allahu xhallahu ala të mëson Kur'anin, të mëson hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu xhallahu ala, çq Allahu te na pastron shpirtat ton. Elusim Allahu xhallahu و الله تعالى نلغوي تاكيشن غا شيرтата тон الوسي الله جل وعلا تش الله تبارك وتعالى مسلمات كودا تشا الله تندهمان يتيما ت مسلمان والله ت مشيرون الوسي الله جل وعلا تش الله نيا بوفنديم تمير نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين